Capitolul 9. Darurile Mai marele gărzi deschide larg ușile monumentale ale sălii tronului, lăsând să intre câțiva negustori și imește sugar cu daruri. În urma lor pășește un trimis din Siria. Cel din tâi care se ploconește e Juvaergiul. Vorbește plin de smerenie. Din aurul Siriei și al Etiopiei am lucrat cu măestrie, cu multă trudă, migală și luarea minte pentru tine. În alți stăpânei aceste brățări, cum nu mai există altele. Îndură-te, rogute și le primește de la robul tău supus. Faraonul le cercetează cu băgare de seamă, pe chipul lui se vede că îi sunt pe plac și poruncește cu și mai multă trufie. Să i se dea un papirus în care să stea scrisă onoarea pe care Faraonul i-a făcut-o de a-i primi darurile. Chipul juvaergiului este strălucitor de bucurie. Se ploconește adânc în fața faraonului în chip de mulțumire. Cel de-al doilea e un meșteșugar. Am gravat pentru tine aceste amulete pe care marele preot, cu știința lui nemăsurată, le va vrăji astfel ca ele să te apere de rele. Apleacă-ți bunăvoința asupra robului tău și primește aceste daruri. Din nou faraonul se apleacă, le privește cu atenție și dă poruncă. Ia le usir să faci din ele atot puternice amulete împotriva duhurilor rele. Apoi, întorcându-se către gravor, și ție ți se va da un papirus. Auzind aceste cuvinte, mește cade cu frunta la pământ. Oh, cum să-ți mulțumesc, oare pentru marea ta bunătate! Papirusul îl voi păstra toată viața și îl voi lăsa moștenire urmașilor mei. Săsătorul e un om voinic și cu figură plină de istețime. Eu am țesut cea mai scumpă țesătură, iar el, acii țesătorul arată spre un alt meșteșugar, abrodat-o cu aur și nestemate. aruncă privirea, fiul al zeilor, tot și spune dacă este destul de frumoasă pentru tine, cel mai strălucit și cel mai puternic dintre regii pământului, Praslăvitul nostru stăpân. Faraonul privește stofa care este de o mare frumusețe, dar nu vrea să se vadă cât de mult îi place și zice cu prefăcută răceală. De, nu e urâtă deloc. Apoi poruncește slujitorilor de lângă el care așteaptă smeriți. Luați-o și duceți-o în iatacul meu. La aceste cuvinte, chipul țesătorului și al celui care brodase stofa se luminează de bucurie. Să le faceți și lor câte un papirus, binevoiește a adăuga faraonul. Oh, cum să-ți mulțumim prea puternice, prea slăvite stăpâne. Se prosternează tulburați meșteșugarii în fața faraonului, trântindu-se cu fața la pământ. Iar faraonul ridică degetul în semn de deosebită luare aminte și zice Îmi mulțumiți sunt și brodând pentru mine stofe și mai frumoase încă. Fericiți cei doi ies, îndoindu-se în adânci temenele, iar faraonul se întoarce către șeful scribilor care stă deoparte. Dar tu, șef al scribilor, ce ne-ai mai pregătit? Cu ce ne vei desfăta astăzi, căci pentru asta ești bine plătit? Prefericit fiul al lui Ra, am în liniștea grădinii în care m-am retras gândind adânc pentru a te distra pe tine, slăvite, un dans care vrea să amintească bogăția de altă dată a pământului nostru. Tot în acest timp l-am încercat cu dansatoarele curții și, de poruncești, îndată vei putea privi dansul închipuit de mine într-o slăvirea ta. Să vie dansatoarele, poruncește nerăbdător faraonul, bătând din palme. Abia rostită dorința faraonului că iată intră dansatoarele, având niște coșuri colorate pe cap, încărcate cu tot felul de fructe. Sunt îmbrăcate fiecare altfel și mișcările lor grațioase răînvie scene din vremea fericită de belșuc. Dar pe figura faraonului se văd deodată semne de nemulțumire, apoi de furie crescândă că și el gândește că tocmai acum, când seceta a pustit țara, îndrăzneala de a înfățișa scene de belșuc, o adevărată trădare. Dansatoarele dansează cu mișcări simbolizând anotimpurile, un dans egiptean. Cu toate că dansul e încântător, el are darul de a-l scoate din fire pe crudul faraon Amenoti, al treilea, care se încruntă fioros și fulgeră cu privirile pe bietul șef al scribilor. Mioara tocmai vroia să-l întrebe pe Sispo ce are faraonul, de ce e nemulțumit, când odată răsună ca un tunet glasului înfricoșător. Câine! Trântore! Numai atât ai putut cloci cu mintea ta trândavă și proastă în atâta timp de când lipsești? Mănânci degeaba pâinea mea vierme. Nu meri să te bucuri de razele lui Ra. Belșug, hai? Cârtitor cu presupusuri. Cu de-astea mi-umbli? În țară bântuie seceta și tu vorbești de belșuc, Bați jocurea asta, nu dans. Înfruntare, soști. știi. Și cine cutează a înfrunta pe fiul lui Amon Ra trebuie cât mai aspru pedepsit. Să le fie de învățătură și altor cutezători. Zicând de acestea, faraonul ia o săgeată otrăvită și, fără să stea pe gânduri, țintește și o trimite drept în pieptul șefului scribilor. Lovit în inimă, sărmanul scrib cade la pământ, se zvârcolește în chinuri și moare. Groaza e mare printre curteni, cu toate că sunt obișnuiți cu firea crudă și nestăpânită a stăpânului lor. Duceți afară imediat hoitul trândavului, care n-a știut cum să-și desfete stăpânul, nemulțumind astfel pe zeul însuși. Mai răcnește faraonul cu ochii ieșiți din orbite și cu spumă în colțul buzelor. Iar curtenii galben la față stau înlemniți de teamă, abia mai cutezând să respire, ca nu cumva mânia stăpânului să cadă și asupra vreunuia dintre ei.